Заховала обличчя у нього на плечі Вікторія. Тепла хвиля її волосся оповела обох ніжними квітковими пахощами. Ну що ж, нехай спробує. Я надам йому таку можливість. Завтра ж. Шкода, що дуелі відмінили. Я б залюбки викликав цю падлюку на поєдинок І застрелив до дідька. Ну, якщо вже у стриманого Валеріана Альбертовича Вирвалося лайливе слово Начувайтеся, пане Полозов Валерчику обережніше з ним То слизький тип може нашкодити Та хіба він один? Є чимало типів, що намагаються шкодити. Я вмію себе захистити. І тебе також. Вікторія принишкла, огрівшись біля чоловікового плеча. От що значить бути замужем. Замужем. За його плечима, За його мудрістю, Ніжністю і силою. Валерчику шепотіла вона, Як мені пощастило, Що я знайшла тебе. Розділ шістнадцятий Настав день, коли Софії вдалося врешті зробити якісний магнітофонний запис кількох пісень у виконанні близняток. Знайшла візитку. Олексій Книж, комітет молодіжних організацій. Голос у слухавці дуже діловий, став привітним, коли вона назвала себе і нагадала, про що йдеться. Приїздіть до Києва на наступному тижні. Привозьте касету. Будемо думати, що можна зробити. Поклавши слухавку, Софія замислилася. Максим, звичайно, буде незадоволений. Але ж під лежачий камінь вода не тече. Вона... Скоро мохом обросте у цьому стоячому болоті. До Києва поїхали удвох з Юлькою. Підіймалися широкими сходами на другий поверх будинку на Михайлівській площі, відчуваючи себе попелюшками на балу. Кабінет, широкий стіл, знайомий комсомолець, Зовсім не схожий на того веселого свого хлопця в ресторані. І ще один середнього зросту чоловік у строгому діловому костюмі. Олексій познайомив їх. Академік Коржов Віталій Михайлович, директор інституту серцево-судинної хірургії. Софія і Юля перезернулися. «Живий коржу. Він помітив цей захоплений погляд. «Ви щось про мене чули?» «Більшості людей моє прізвище нічого не говорить, принаймні тим, у кого здорове серце». «Ми лікарі, Віталію Миколаєвичу», – здобулася на слово Юлька. Софія – акушер-гінеколог, а я – педіатр. Звичайно, ми чули про вас. Коржові книж закінчили розмову. До побачення, милі дами. Будуть проблеми – заходьте. Олексій провів академіка до дверей. Ось, дівчатка, такі люди до нас ходять. Знову став своїм хлопцем книж.